Allora, eh, tu sei all'interno del CIE di, di, di Roma, di Ponte Galeria, sì, ti racconti sì. un po' è successo questa mattina? Stamattina l'hanno visto con il g ha perso alle 4 della mattina, sì. l'ho parlato con questo ragazzo, ha detto vieni andare in paese, lui ha tagliato la venna sì. e ancora l'hanno tornato, è arrivata l'infermiera ha detto fai cazzi tu fino, finché finisci il sangue L'ho tagliato l'altra vena, all'altra mani, sì, sì. Finch finché è cascato per terra, svinuto. L'hanno portato via, non lo so dove l'hanno portato. Andato io a chiedere ai direttori, ha detto uh, che fin ha fatto questo ragazzo. Ha detto non lo so, non lo so. Ha detto dimmi quali ospitali l'ho portato, lo mando la mia ragazza o qualcuno da fuori. Lo vedi lui? Non volevano dire niente qua. E tutti, eh, tutti c'entro qua, tutti stanno dentro, appunto i gallerie, tutti non andato non è andato nessuno adesso pomeriggio mangiare. Sì. Anche la mattina nessuno è andato a mangiare. Sì, per protestare? Tutti sono qua, tutti. Sì, va bene. Senti, ma quindi stamattina praticamente volevano portare via questo ragazzo tunisino. E lui sì, cerca sì, Italia... gli sì, davanti. Perché... Sì. Ti ridico il suo problema, Tieni... c'è una, una bambina qua, sì. e c'è sì. il suo amulia. Anche c'è condanna di 12 anni di galera nel nostro paese, sì. c'è 12 anni di condanna, se mi mandano vai al carcere lì e perdi la sua figlia che sta qua sì. Sì. e okay. soprattutto, soprattutto questa l'hanno mandato prima quando non, non, non aveva la figlia, adesso c'è la figlia, l'altra volta quando l'hanno venuto da questo carcere l'hanno mandato al paese nel 2011, l'hanno detto Preparati chi deve andare in paese, Mi è andato volontario con loro, mm. perché non c'è il bambino, ma a mo' c'è il bambino, capito? Capito. ho capito, perché l'ho fatto capito. questa cosa? Ho capito, ma senti una, senti una cosa, praticamente lui, è davanti, chi c'era davanti a lui? C'era l'infermiera, la polizia, quelli di Acqualito? Tu, tutti i lavoranti, il poliziotto, i carabinieri, oh, i oh. di finanza, direttori dei carcer, tutti okay, stanno quindi... con lui. Stavano di fronte a lui, lui si è tagliato le, le braccia e ha ingoiato una lametta, tutti, vero? Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, due i braccia e sta sciopero i rottieri, sì. lui, e ha tagliato tutti i due le braccia tutti sì. due le una venna di qua e l'altra di qua e ingoniato la meta finché è svenuto è svenuto e quando quando è svenuto la polizia il direttore del, di ponte galleria l'infermiera cosa hanno fatto? è venuto con la bastone in mani con la, eh, la electric, shock, con electric shock yeah. con il cani con la tutto, tutto organizzato quasi 150 poliziotti intorno a lui e quando è svenuto se ne sono andati via Da solo l'infermiera, i direttori e il eh, la dottoressa. Ok, ma quando, quando lui si è tagliato ed è caduto per terra, la polizia, sì. tutti quelli che erano davanti a lui, l'hanno lasciato lì? Andati via, andati via tutti, E non dopo quanto più. E quanto l'hanno lasciato lì da solo per terra, nel sangue? Quasi 15 minuti, 20 minuti. 20 anche minuti? Di più, anche di più, non è, anche non... di più. Anche di più. E il ragazzo era, era giallo in faccia, era nel sì. sangue? pensi tu no dalla mattina di cuore alle 7 della mattina stavo tagliando l'hanno portato via quando uh, pranzo all'orario di pranzo l'hanno portato oh, via sì. quindi praticamente secondo te il ragazzo era già morto come l'ho visto mi sembra morto mi sembra, sembra morto okay. perché, perché non parla non respirano niente né niente. Quindi e hanno aspettato speccato... sangue puri dal sua bocca è uscito. Ok. Un la mette. Sì, è chiaro. Quindi praticamente tutte le persone che erano di fronte a lui, il direttore di Acquarinto, il, la, la polizia l'hanno lasciato lì per 20 minuti nel sangue abbiamo, e... abbiamo volevano lasciarlo di più, ma noi tutti abbiamo fatto casino. Eh. E ridono. E ridevano e ridevano, ridevano in faccia. Sì, quando l'ho visto un altro perché non ha fatto, fatto casino, ho chiamato l'infermiera e la dottoressa, i direttori, e l'hanno portato via. Quindi dopo sono ritornati, dopo 20 minuti, che lui era per terra svenuto col sangue giallo in faccia, e l'hanno portato so. via in ambulanza? Sì, l'hanno portato, sono venuti questi ambulanza, mm. e la dottoressa e l'infermiera. Va bene, e l'hanno messo... L'hanno messo sopra questo lietto, sì, l'hanno portato qui. E dentro adesso la situazione com'è? Cosa volete tutti, fare voi? Siamo tutti di fronte al cancello e tutti sciopero. Va bene.